nusitainuhu, nusitaghfiruhu, nusitavu billahi ta'ala min shururi anfusina wa misi'at e'amalina bi ahrihi allahu falamudil lahu, wa ma yudlil hu falamudil hu falamudil hu falamudil hu falamudil hu falamudil hu falamudil hu ashadu an la ilaha illa allahu wahtahu la shalika lahu wa ashadu an muhammadan abduhu wa rasooluhu, thamma amma ba'du tajetha l'arceima t falandariima t yanbata nfarallahu subhanahu wa ta'ala Atë e falëndërojmë për e ti falë dhe udhëzimë me kërkojmë salavatë dhe selamatë për shëndajtët më të mira me pengamberin tonë të dashërë Muhammedin sallallahu aleyhi ve sallem shokëve të ti, familës të ti dhe gjithë dhe muslimari cili e ndjekë rrugën të ti më të mira dhirë në ditën e fundit e ksebote Në në gëzër, në në lidit, ala, në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n pa ndërhyrjen me transmetime nga historia të cilat nuk janë të përmendura në në Kur'an. Para se të vazhdojmë atje, ë vetëm për për një shkrim të vogël shpesh apo përsëritet zakonisht njerëzve pasqakse kalon një vit dhe nuk edim. e din. ë ne po e lëm pas 2/3 të Ramazanit, sot është iftari 19. 19, edhe gradualisht do të menjemi në prak të hyrjes së dhjetës të fundit. Kur fillon 10 i fundit, më banë me më dhe zërë regjistronë e dikun nëse ju duhet për shdo vit, e, iftari i njëzet, Taravija njëzet e nja fillon 10 i fundit. Më banë me më edhe zakonisht se për shdo vit për sëritet. Njëzet e një, Taravija njëzet e një, është nata e par e djeqit të fundit. Zakonisht e, mundet të bëhet djetë, po mundet mu kanë edhe nëndë ozagonjistena ontrejta nuk prish pun. Për çfarë arsye? Nga sa te karabot 970-çe, por dorën me me pra njëher, njëzet, njëzet e një emër. Pra edhe një herë, iftari 20, nata 21 është nata e parë e dhjetës së fundit e çënda pritet të mu ka nata e Qadrit Allahu na m'qof me mirë ya Rabbul Alamin. Ne do të vazhdojmë nën Allahu te barekehu tehara në ngjarin e Jusufit alayhi salatu wassalam, ku ju do të përcjellim me mushaf apo me e, telefon, ne do të vazhdojmë nga faqjet e 57 e nga jepet e 58 i surës Yusuf ku Allahu xhëlaluhu tani më tregon se Yusufi e mor postën, u bë ministër i ekonomisë. Tani këtu e vërejmë se Allahu xhëlalualla nuk na rrofën neve çka ka ndodhur në 7 vitet e bollokut. Ju kujtohet ëndra që e ka bën mbreti e ka komentuar Yusufi. Çfarë ëndrë 7 lop të trasha Janë hangër për i shtatë lopëve të hola Dhe shtatë ka litë thatë Me shtatë ka litë të gjelëbër Që që ka komentu Jusuf Jalej Saratës Sëram E ka komentu kështu 7 vite kini me pas Bolëk 7 vite thaci Edhe viti 5 mëdjet do tjetë Viti bolokit ma do të këtë qitë ma dhe kështë të mëra Mirë Këto 7 vite të bolokit Kur anit e kalon Nuk da ka zonë kur gjo për ato Do jona me vëmendje, toda lahu jilwala, a'udhu billahi minash-shaytanir-rajim, wa jaa'a ikhwatu yusufa, fadakhalu alayhi fa'arafhum wa hum lahu munkirun. Fadallahu jilwala. Dhe erdhen, erdhen vëllezërit e Jusufit, te Jusufi. Erdhen vëllezërit e Jusufit, te Jusufi. Fadakhalu alayhi. Henen palata ay. Henen pallat tek aj apo te depoja ku kaqen duke i përhap A dhe duke i shpërndar ushqimin për të varrtë burrit në krizën e 7 viteve të fatcisë. Tha Fatallahu jilwala fa 'arafahum men yarinoftu se to janë vllaznit e hum që të jam të vet, wa hum lahum munkirun, ata nuk e njehnin. Apo ata nuk kishin ideën. E po sigurisht do ta shohim na në detaj. Tanë rezë, gjëja e parë që kam rënë dietarë në këtë kontekst, cila është, është se ku janë 7 viteve të bollokit? Shkallzohet këtu për 7 vite të bollokit. Drejtët të shtatë vitët e thatësijës Argument nga se vlazni të Jusufit Kanë jetu në Palestini Jusufi në Egipt Tani, qka kanë ardhë dhezit e Jusufit të Jusufi Nga se është përhapë thatësija Kur është përhapë thatësija Kanë ardhë rejtë vendet rrëth Në dini Palestina në gjithme Me, me Egiptin Dhe i kanë ndanë kanali Eksumerat Tani Kër ka ka në vitët të thacijës, këta kanë ardhë me morë u shqimë. Jusuf Jalej Salatë o Seram, kër e ka morë menajimë dhe administrimin e viteve që ka pasë krizë, qëpar ka bo, e kemi përmendatje, të mbjellurat i ka deponu e, si i ka deponu pa i nëzjerë prej kallive, dhe i ka deponu ashtu. Dhe ju ka thanë mbretrijës, duhet, do më thanë, gjatë viteve të krizës këtë vinë, me hongër buk në ardhmë. Ndërsa kena më u dha njerëzve buk, çka ç't vin me me ble. Por më ka lu krizën, se vetëm Egjipti ka pas, ka pas të ardhura të mbledhura nga se Josuë e ka menaxhuata. Çfarë ka bëu po Josufi? 7 vitet e thatësisë e ka bëu po kështu. Kushdo më ard me ble, drithra, buk, çka arban, ka dhënë por çdo njeri mashkull ja munsonat që ka familje, por në vetëm i shit buk, drithra, e kështu me radhë. Dhe aj personi që ka vjen me ble Pa tjetër është mu ka në vet aj Po shemull, tazojna Janë dy vlasni, edhe njallin e kanë të shpia Tre Nuk gudzojnë me ardhë dy Me thonë dhe kene adhe një vlana atje Bena tineve për tre Jo, në dvena i vetë Pse, s'o është kriz Ani pse ki pare Ti pare di ki, po na du të mi dhonë me angër kredve Ande e ka bo shartë Si të së li bursh ka vjen, mu ardhë vetë Merë vetë, e merë për një vjetë të shimin Abo, kjo ka qenë ajo që ka ka ndodhë në 7 vitet e, e krizës Pra këto ka nërë primë Palestin Tek Ejipti Ku ka qenë Jusuf Jalej Sera dhe Sera Ku janë vitet e bullokit 7 vitet e kanë bëzë bullok Allah nuk në kalëzon Që ka thamë lezër? Kurani nuk në rëfem kur dikush kënaqet Ma e men Allah nësa për nga bërë Kurani lezër As një ajet nuk në kalëzon neve Se dikush kër u ka knaqë Qishu ka knaqë? Por shemull ti kur lezon romane, kur lepo ndjek film, apo shka do që përcil, apo mua betet një e njerëzve, e kish ble filan shpijen, e kish ble filan kerrin, rogën që kash, e ble të më që kash, mua betet e tona që shtu silën, kena anger pram, kena anger një dit që shtu, kët që to rëfime këna cive janë, kur ani nuk i këpërmento, për shemull dhe zërë, për shemull dhe zërë, Allah u gjelë ku në ka kazu për ademin, në ka k Për Ademi në ka kazu që i ka thanë O Ademi, qeko e ki gjënetin Hashka dush, pishka dush Kiti jotio Por neve kur kur nuk në kazu në dhur Hinin gjënet, e ulqë aty, e pa një shpi Nuk në kazu në kazu në në Kur'an Ja pat mi ndalu një pem Pas një kohë e shkoj e hangë Edhe piqa të i filon gjarja Shikovez në këtu 7 vite i kemi Të mbëllëta Ka lërguhe I kemi vetëm 7 dhitet e krizës nga këto vezete kanë dhënë dietarë një mësim shumë të madh po neve. Të cilën e kanë thujit ibn Ka'im el-Xuzijje dhe të tjerë për dietarë el-ma jara. El-ma jara, el-ma jarayat. Njerëzit janë të dhën të mos muahbeteve çka ka ndodhur. Si u bë? Çiçë ka përceve? Ek ç'të rrad. Në pa njerëz që vaza kushkojn dikon, shëtitje apo zbavitje apo doni shëtitje, më vënë të lartë të ç'të rrad, kur të vene këtu me ç'ka ka dhushë ka dhon. Po kuronalën me hangër ç'ta, e kuronalën me picë ç'ta. Po aja Samir Kër anële dhe nuk nga ka zonë qësisene Asë tja nuk ka ka zonë Pse, këto s'ka kur farmësimin këta Që farmësimi këti me më ka zonë mu e qishu këmë baklava Që farmësimi këone Që ka përfitojone Që ka përfitojone që ti e gna është përshemë në vitet 7-10-10 tal... Qa unë që ka marë Pra, të ashtës edhe të dikush A nuk u ka në interesant që të 7 vitet Që ka i ka ju tu, funi-funi këto Josufi Alei Saratës Seram Ajo, mundë ti me ta shujt kërshërim, kureshtjen Po ti nuk duhet Haj që me të kazuhe Por 7-10 që ka përsi Jusufi Qarë do bia ka? Do bia, do bia është shumë e vogël Dhe realisht ta mërë vaktin mës, Me hupë këta që ka shumë më interesant se Ajo, shumë më interesant me e pa Që ka ka bo me vlazni të vetë Kura taku Se sa kura konë, bollok Jusufi Alei Salatu Alei Salatu dhe selam Analezer, Allah u gjera nuk ne e kazu 7 vitet Për më smumor nga me gjërat kota Jo që është kjo e kote O jetem e ti Por ti që ka të mando bi Dhe shpa që nga shumë përshemo, e, Një plak Apo një ma imo shumë E gjenë një ma tri A aso të të kalzojë në ti të shka Të shkash Realisht shka dush më i kalzojë Dush më i kalzojë që ish mu përgadit për jet Jo me kalzojë për shumë Na kena hangur qështu Na kena që për para qështu O këtë regullve Por une që ka t Un çka fitoj nga kjo? Andalli te Kur'ani neve na e ka thonë vetë ashta e dobishme. Andaj te Allahu u jilola Kitabun Mubarak. Anzelnah, libër shumë i paraqërtshëm që qe ja kemi zbritur juve. Por juve e kemi zbrit. Çike paraqëjdevë ashta? Osh në rrofimin e ngjarjeve të të dobishme e jo në rrofimin e ngjarjeve të cilat janë me rëndësi për dikant, por sjanë si me rëndësi për tërësinë. Andaj ka mundsi për ty janë shumë meransi, e rëndësishme shëditësh që e ke vë. Po por, por tjetrin sua me rëndësi ajo hiç hedud vazer na të mësohme që mos të zhytemi në muhabete të kota. A shpesh për shembull kjo i ndodh edhe brej muslimanëve? Apo tash sidomos në kohën e Facebook-it, do të thësoj. A di sa mesazhe na vijnë? Pse ojë kjo këtu? Pse ojë? Ojë, nuk bën kjo. Mundot me të kaxu edhe ilm. Apo shpesh na shohim për shembull, shikosh a ka shkruajti kë? E ka shkruajti në shkrim? O vëzë, shikoni historinë e muslimanëve. I kia për shembull ulemata e muslimanëve. Ulemata muslimane, më anë kimse e vazhdon amanancë. Në historinë këtu, thevon historia muslimane, si ajo e أعلى من النبلاء, historia e Islamit. Vetëm muslimanë ka shumë histori të muslimanave. A ti edhe kur shkruhet historia, e një dietari, e një periudhe historike, smunën mushruit këtë mohabetë se nuk i zë. Për mua nuk i pa shkujt këtë mohabetë. Po ai vollimi, në vollimin e par, pa i njani çto pinave, vetë çto më thanë, hajtë ta shkruajnë atë historin, ama me këta to tmira të këçiat. Me fjallë që ka i folë në na Pa i sëndalë në kurqisht e hoqë Me, me këshirë që ka thonë Qa i ka plët që ka me ka dhu Istoria dhe zërë shkurtohet Që ka miret për istorijës Pjesë sa më e dobishme Ti e gjinte të djetarë dhe zërë Imam Shafiqiu Ka pas polemika Menzansin e Ebu Hanifës Muhammed Ibn Hasen e Shejbani Muhammed Ibn Hasen e Shejbani Ebu Jusuf e Zufar të tjerë Menzansave që ki Muhammed Ibn Hasen e Shejbani në gondjetari madhë Kjo ka rënë me Shafiuin. Ata kanë polemizuarjani me Tetrin. Ose naadim se Hanefit me Shafiit kanë bërë polemikë ndaj njëri-tjetrit. Ki ki ki gabon demantiki do. Mir po historia neve na e ka ruxh vet Shafiin me Muhammed ibn Hasainim se po interesante janë këto be ku të bajnë mohabet, sa do të thjer poshta xhe, çhomënazi çka bajnë mohabet. Kjo që është çka moson neve. Ti i shka në adat lidh, ni xemat i do të jo kjo sban, kjo sban. Hoca hajdeti, ku o hocama? Ku? Nuk mund të hoxha me debatuen me me standardin tan. Hoxha debaton me standardin e Kuranit. Tip, ama mua me standard të dietarë, mua na më kishë ka thon. Ama ha njërin të ju bajtuat a jepu shkruaj. Unë e kam thon kët mendim, skiti mendim. Ti nuk mundesh me pas mendim. Ti mundesh më shku me asnjë hoxhe kët rregull. E marrni imam. Qofit vjetër, më shoh fitrive. Thuani shkoj te imamit për mas. Kët rregull e bë. Ama ti mu bó, më than unë e kam shkruajti në shkrim. Hajde hoxha të, të ma ktheje. Çishmunët, a keni parë udhën e herë, doktori, më ia çu dikush një pacient në letër, më thon, unë sfajtojona me këtë hap. A më thon, valla kjo ka punë shumë e rëndësishme. Do, çe unë e marr këtë letrën tonë e çoj ajë në tane, ja akademi që ti si duajtua. A keni parë doni arsye kështu? Po jo, a diçfarë standarde ka vëzën, por më e nxjerr një ilaç në treg, një ilaç në treg. Një mjekim, lloj mjekimi më e nxjerr në treg. A e di sa procedurat janë? Duhet më kani shkollum dush më qon në nivelet standarde se të cilat fl flasin mjek me ta, të a ta më iu qum mjek me të malloj. Ata më morën me këshill. Kjo teza çndron ajo. A, a ka fakte për ta? E morën dhe shikojnë disa prej mjekëve, mvon mundan por shem ata më, më, më morën vendimin. Në rregull, kjo çndron. Ecmi. Do të thotë kështu edhe të ulemat. Ulemat, zot. Nëse i madh ti më shohim historitë e tyre, shumë pak ka për të tyre. Po çfarë si jo, asoj zot? Sepse nuk i njeh historia krejt, nuk i njeh historia krejt. Anë lezër të mësomi që më smiri me mesenet kota Por shumë në nasa për Moabetevi dina Kotë e kotë janë Imam Bukhari ju, Rahim e Allah Muhammad ibn Ismail e Bukhari Këtë që ka na i mësojnë a hadithet për i tina Në zanë si Imam Ahmedit Rahim e humallahu teala Kjo vezër kërka dalë në pazar Në rukë, në palë Në rukë kërka dalë, i kam shelvesht Kër e kanë vendë në zanë sa pëse i më shelvesht I kanë nuë, i më datë shali që e ka pas që ka të një e mëjmen, ka dhënë nuk du mi mërë, me, për memori, me registru, fjarë të kotat njerëzve. A e dinë dhe zërë sa fjarë të kotat në e dinëa. Si të ullë një me zlisë. Që ka tha filani? Izatet filani me filani, filani ka piqaj me filani. Na, ka një ardë, ka zojna kotë të kotë për shemën gjëra, e kjo dhe zërë që kjo memori. A e dinë dhe gari që ka i të bëhet? Dhe gari të ajeteve, të të dhe gari t kimuj më mësoni ki hajid, kimuj më fshuni fjalë sahabeve, kimuj më mësoni histori të diktatorëve, kimuj më lexoni libër të dobishëm. E kështu me radhë, kimuj na e pa një dokumentar të dobishëm, vënë se me Egjipt për shemb, a u mortu filania me filanën. Kimuj na kishin dokumentar me morti dobimi akt për qell edhe vlatveto. E çka bën ana dhezar, na zhytnin ta magjëra. Çka ka ndodhur? A gnimo sat në Islam. Jo rasti rrezë lajë mund të janë shumë interesante për njerëzit. Pse ka, gjithmonë ka pas lajme, edhe shoq ka lajme kanali televiziv 2 3 4 20 kanale 50 kanale lajme pse shumë më intereson ç'ka ndodh. A mirëse kur ka lajme, ç'ka kallzohet? Ç'ka kallzohet? A ka zdhodi kush akar biçai? Le të tash po shijojmë kë rrieti pak, na u ka përzi neve, na ka dhënë edhe njëri ka pirë 70 çajë nd ditë ditë. Nj... Amba kë nuk ka standard, o vëllazër. Te ato kanalet serioze ka lajme të mëlloja. Ç'ka lajme ka? Ç'ka votën i krijetar, doni vendim ç'ka humor, doni rrok kur rrit, apo as rritet kur po doni her kur të rritet. Këtë të lajme ma të rëndësishme E qka, qka në ne intereson neveve zër Pi lajmeve Qka ka dë baje të qka me jetën tane A të intereson ti përshemull Se përshemull filan qeveritari Kri ministri, dje, në takim E kishë hangër përshemull përshemul, filan gjellën Po, no, në intereson më nëtë mukan Ja kishim prupin, dije një gjellë, shumë intereson Po, jo bëse së më intereson më në kjo dhe Të zonë, më shka, më shka, më shka që momentezo mos ka diçka, mos ka diçka që lidhet me popullin, mos ka diçka që lidhet me interesat tona, me levarditën tona, apo çka haj gjithë ditën më nuk më intereson. Andaj çiko me zot, 7 vite të bollokit, Allahu heki, çdo duam këto. Çka ju duhet juve? Kishën e Jusufin çka ja gabon me krizën. Kriza e interesat, sprova e interesant. interesant. Andaj ne e përmendën kur të kryejë ngjarja, kur takohen me baballart, Jusufin me baban e vet, Jakubin alayhis salam, dhe dëzit e vet çka e ndal Allahun janën. E ndal Allahun janën. Analizëm ne duot të ndalim muhabetet ku aty s'kemi dobi. Andaj ka vënë shumë vit parë vetë muslimanëve. Më shrrim me Kërkan, i cili sta shton cilëtetin e fejsale. Kur rriti me dikall. Çka i du po përfitu Allah. Ka doz kërela, çka jam të përfitu. Me disa njerëz vëzë përfiton veçeto, ja, nervoz të madhe. Ta shton shtipin. Bëmë aparate, mirë ja. Çi të folaj, ama çu le më aparatin. Se ki e di si të folë, ki shtipë më hip mua. Çu so ki s'di me fol mir, ki vesh, ki ti vesh dëg me trazue. Apo, ki di vesh mua anko, keni pa po disa njerëz. S'ka. So, veç viktimë oshta, sa sa i bëm zullumë. Ai sa ra keç ajë. Ose, ki pe nai na ka pak keç. Ki nai na pakat dikun dëbam zullum. Po smujnë na no stop tash për shembull. Veç ti viktimë. Veç ti aj tu vujt. E unë? E aj qetri, e aj qetri, aj qetri. A hazer, kanjar, na këtna tu vujt. Ama donjer dut mishkumbi vujtë, ti ma ka zoni vujtën e ti ni vujtë. S'munosh veshjime me kalzovujtë. Do duot me i përcaktuar njerëz që arrin me to, që ka përfitojnë. Kanë ard as dunya është u përfitojnë për bidha, as ta xheretë. As dunya kujdes kapitina. No, as dinar nuk fiton, as ahirat nuk fiton. Do të thënë njeriu duhet me zgjedh sikur si ka thënë pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam, njeriu an fen e dosti i vërtet. Kushin e mirë kanë bani dos. Kjo ka thënë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam Çernë amerikanë bani dost. Wallahi ka disa njerëz vëzët, që i kanë bërë disa njerëz dosta. Para se mi bocë të dosta, janë ka njerëz të mirë, as, kanë sha, as nuk kanë ofendu, a e kanë shoh, as nuk kanë ofenduar. Ai ka ndarë Allahun, e ka ndarë pejgamberin s.a.s. Jan ka njerëz domacina, e ka njerëz kujdestar. Jan ka njerëz të mirë. Si e ka bërë dost? E shajguaj u ka lëkëtuar. Ofendimin e kanë të parë. E kështu me radhë. Se si ja kalon dosti? Fothë Muhamedi al-Khazzali, rahimahullah, thotë "Fi al-tab'u sarrāq" tabiat janë hajdut, si tresh mjekan, tabiat i vetot. Ej, mirë kanë më pas si këtë. Ti se di, a më vesh ku ti s'maz më bë, më bësi ai. Analiza, Allahu xhelalu ala, namson në nëpërmjet këtë rrafimin, se për juve nuk janë më rëndësikët mohabetet. Nuk janë më rëndësikët çka sillet në Facebook, çka ka kon Twitter, çka ka çka ka, ka Instagram. Nuk janë më rëndësik. Më rëndësish është, sikur që ka thon Imam Shafi'iu, rahimahullahu, këshilla s'ka të shpoton në xherat, tetron kë djujën. Edhe një herë zot ka thoni ma mshafia mikshir miknas qet njerzit kurzbot kurzbot te knas, knas nusun i qon hun vjera te knas nusun i qon hun vjeri te ja bo vjerit i qon kjo hun te kshir xhalin ku ta te kshir doste kurzbot nit mir cka do te me vao vezat kyuret te rrugun allah u jilora kyuret te banu disiplinu me ke mos ja hakin kërkuina kyuret na xiras po to kyuret te ftirin rruje sikur ce prmenem te yusuf ezam paraseme dal pi burgit ajaj yeah, yeah, yeah. Pasrom aftyrën mos anë dal. Këshirollai ruaj fytyrën tënde. Vallahi njerzit sot lajrojnë, nesër të shajin. Vallahi këtu janë njerëz vëllazë. Këshiro kënaçinë e Zotit Xhelal Xelalu. Yusufi vëllaza, vesh kënaçinë e Zotit dhe këshërke. Edhe kët vi heskë. Nëse ti këshiro, djallta smajta spara mas, oh njerzit nuk ndalën me Allah. Vallahi njerzit nuk ndalën. Andaj mos të mirë me gjrat kota, sepse nuk na përket neve si muslimanë. Nuk jamë, çdo si votë që jemi tu ina apo jemi tu him në të the fund, meqenëse këtë Ramazan u dashnë konc ashtu. Do të thotë natë nuk duhet në Ramazan, mi kushtu kush gja kur gja ranci, jashtë asaj çfarë. A tu mushkrujt emrin xhenet ajo? A jam tu boma merr banorën xhenet ajo? Akipo vëzë ti kur kandidon diku për punë, me i punë. Çka të intereson ze? Ku shkon ti me vet? Ai thos sa drejtarët e mirë i pani çkto. Edhe klima e mirë kanë. Shumë mirë kanë. Jo vëllai, shum i të shoh. A ma keni shkujt të hem në punë ajo? A ka me hiun në punë ajo? Ço kjo të intereson pse? Se të kili vërdip ja i asajna. Pikit kësaj Ramazanaveza, pikit jetës, çka të intereson ti? Këshire Morata kanë shkujtë hem në xhenet ajo. Mos e kshirti, filanin duhet ka xhenemian të shkrujt. Çka mirësh morët ti me filanin? Ku ajm në jot? Haq gaxëm ku ajm në jot. Ti kshira hem, hem, hem në tan, nailesh ka në tomor. S'ma mer me ngasi filani në xhenet. U qnaçum. U shkrenam. O Allah sheher shkruajem nën tan xhennet. Se ti tu kshira ahinën tjetër në xhenem, ti e hupe vetën, na hupon vetën, tu humor me të tjerë edhe zot. Kjo vezëresh ka në kaqon Kur'ani. Çka thanë Allahu jilal, "Vaja ikhwatu Yusuf, ardhën kriz 7 ditët e krizës, pse ku janë 7 ditët e bollokut? Nuk ka intereson." Kjo vezëresh msim që e kanë dhënë ditaret në, nga ky nga ky kontekst. A uh, Shua zab, fadhallahu jilwala, fadakhlu alay. Me nihar kan hedi Yusuf. Kto vezëresh e gjeni dettonim sim. Far ka thon? Ka thon për me hiën temperaturë ose zonë. Shumë zonë më temperaturë. Edjeni, kahi Yusuf isht 7 vjet mburr apo 9 vjet, pindra deri në 9. Dhe kurkush s'i tolero suporta. pse më harroi deri në mbretërisë. Problema me skuptën e mbretërit. Jo rastë s'i kafonaj aty çertorit që ka më pshtu ka më skuptën e mbretëri ka thon këshë me përmandëm atje. Pse? Ço so, problem me memri atje. Problema me memri atje. E pse Kur'ani po na thot sa mri në një, Vazhiti i Yusufit i Palestinën e gjithë, Mini harren ndë Yusufit. Për çfarë rolezë? Për çfarë i në Mini har? Se, se këtu kanë rrupak standardi i Britanisë. Ktu nuk, nuk ka mundi diktator, ktu Yusufi. Që ozë kolonizët e mirë, britani i çelën ditë. Kolonizët tekçi, kush je ti? So ne. Yusufi ka çelën ditë. Hajde, këtu fuqarat do të vinë, pië Egjipti, pië Palestinë, pië Menë, këdhë në dvinë, pse se tash moju Yusufi jo këtu te depoja. Jo rasisë vezë Yusufi çka tha? Ba në muhtha ministër të ekonomisë. Se njerëzit të buka e kanë, të haja e kanë, të roga e kanë. Kja uqiljur e njerëzve derën ekonomisë, maje të jazje palatin. Maje të jazje palatin. Se dhe zërë, se edin të Jusufi, se nëse nuk rritë qëtu, nëse nuk rritë e parët, nuk kamer ansivë në pëse ku morë një posta gjemë analë, unë du të kemë kontakt me njerëzit. O dhe zërë, shiko, sa zora me hitë mbretni. E dëshat, o dhe dë zërë, të kini pate na, aja administrator, asë të fol So dhije o, në e zërësie Po parë më nëtë qeveritari laf Po kreminisën Po krejtar Po parë më nëtë krejtar i përshemul I shtetëve të mdoja Dysë shmune shbehiç Hisë së një afrojës atina E pse kurani përna thot tash jo Tash jo Pse se Jusuf jos Po dhe zërë Njeri mirë edhe venën e bandë mirë Njeri mirë edhe venën e bandë mirë Për nga meri jonës Para se me ardë Për nga merën meke Para se me ardë P Arabot kanë pas problematica, kanë pas telashe. Nëse te lashe çe kanë pas dhe zor. Çfarë kanë pas? E kanë e kanë kanizm u zbe gurzit të çapës. Kanë thon, hajtë marrim me tojlë. Edhe kur e kanë marrë ka me tu çapën e kanë heq gurin e zi, mos kanë në fund e lanë u gurin e zi aty ku e ka vënë. Tash, këtë fiset kanë kontribuar për më punu e çapën. Tash kush më nuk gurin e zi, guri zi janë ja. Guri zi janë ja. Çish më apo, shikova zonjëri mirë çka bën. Pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, saqombe ngamba, ka pasoj kun 25 vjet, alayhi sallatu wassalam. Edhe kan dhan, a ta thirin e Muhameditin sallallahu alejhi wasallam saqombe ngamba rata. Takshirimish ka puna thot aj. Kur ka ard, ka thon çka i ne dosh me vao, ka thon na ndret çum çolli. Ka thon postash gigurizia veç një. Ça shit selifis po ka çeftanoja aj. Ta morën derë. Ka thonun e kam një propozim. Ka thon bërmani ni best mad. Në çelim të madh. Ka thon nën e gurrin ta. Ka thonë kapë në sisë lëfis Ka në janë Edhe ju be që kitë fisët e kënë i vënua Ka thonë shka më ndimë atë mirë se që kitë A e kuptohë dhe si e që të sonë njeri mirë si të atënë A të kanë, kanë, kanë të luftuë A kanë të luftuë Medine, mas i ambas sahabe Mas i ambas sahabe Ka ardhë një jehudi Ka dash mi shti fitil, musliman dhe muhajgjir Edhe ensar Po ka njëni me keli, njëni ensar Edhe ja ka njësë të jakujtuat gjahiletin A, a e Poje befar fizini kanë ju. Jo, çe keni pranuar me këto. Çu staja kanë me sfol, Jehudit, çfarë zakoneve që kanë. Çka kanë ose? Huanza e. Njëri beqafon. Onsar, hasni këtu. Kimo aji ka dhan, hasi u majriton. Edhe njoni ka shku vrap te pejgambër ka dhan, Ja Allahu, at se po dojm rrok. Çka vazo disa njerzi, wallahi disa njerëz knasë qurishtim musliman në pola. Alla, çe çe i, i, i ka dhënë, on, a, onza niz ipo shtu. Mshalivesh pe njerëz vet poshtë. Wallah s'ta shihsin i musliman, të fol po një tjetër. Kush do kofta ai? Që li veshja. Yeah. S'dumë fol mua. Peigames kam ka thonë, mos um kallzoni çka bën shoktë më, mos ma ngushton i jiksin. A keni po ti sani dozor? Wallah njerzit kanë ardhin me të ballë tyje, me menun këç edhe për edhe për hafozin tan, edhe për imamin tan, edhe për hoxhën tan, edhe për babën tan. Po have thotë ai babajot edhe ja niz me kallzu rrfimin. Po babam er kam kadale. A ka, ti thu, ej ku, Vadojbe mështini me me nuk eq Kështu janë të sa një, vëzër Qëka bani për nga me nësëllë Dullë minë e herë Tha Shikën, vëzër E bi da'u al-gjahilie Ju thamë përmen në këtu mu thirje gjahiletit Hajdi ensarë, hajdi muhajgir Plus ka përdor për të terme shëriatike Se Ensarë dhe muhajgir Oshë të terme shëriatik Hajdi mu përla a. E shë ka thamë Ju mu përlau në të kënktoa Ju mu pë Dhe zë shiko, kjo tashna përnjën sam kafdek Po në mu përla të kanë Quran i këtoa Në mu përla të kanë hadith i këtoa Në mu përla të pasu gjalar shumë Në mu përla të pasu avëzlar shumë Në mu përla të kanë gjamiat këtoa Në mu përla të të pasu men krija Në mu përla të sopa me musliman Të kanë se mu, me shiku si të cëli punën e vetë Kitë dhe zë këto janë që ne kam supe në sëramë Ju mu përla të kanë kitë të mës Çka thon Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem? Un po vdes, po po ja ula juve. Then si dita, sikur drita mesin e ditës. Çka thalen sallallahu aleyhi ve sellem? Edhe natën po ja ula ashtu. Edhe nata është, a kimboz është tash Ramazan. Ka zëmë në mua. Pa ka natë për musliman tash. A ka ditë? Kë ditë? Pesit nisi iftari mashidete kisës sa ditën. Ditën a gjërim Natën ma ditë se ditë A pëse e ka borë Ramazani A në vëzër muslimanve Nuk i takon me qfar? Me i gërshetu e qëfar U rejtë Pëse Tukon Kurani Dëzër marë pëj Allahu Gjelluara Me pas Kurani si të cëlin telefon Gjethë thë të mësime Shiko vëzër Na ala ku jena Ta jetit 58 Shkoj Ramazani Po vëzër a i se e ka Kurani A i se jetit Mbi 6200 a jetit Po mbi 6200 thirjet zotit Me thirë ti thir, dikush një 14 herë Me thonë o dhe, ka dale, be ka dale A shka i thue, nëse e ki dos Tamam dhe, ha të riot u kri Tamam u kri Nës, Edhe në timu konë, zetin matmas, ka thue Leje se që katërdet hera të më thyrë Të më thonë nallu Mi gjashmi e ditshin halë, rabbul alemin Dhe të nallu, nallu Nallu se me më kipun Na shka bona jo, E mshelë e musafin edhe i grajna me thonës Kjo dhe zërë është thiri Allahu Gjillu Që, që parë Që njërzit e mirë dhe zër i çelidhi. He, hajde. Kaifoka radi sti. Këto janë muslimanë, zot. S'ka muslimanë, këta e kanë doskë të synë. Këta i folin këti, këtej muslimanëve u fol. Edhe shikimi u ka fol pejgamberi jon sallallahu alajhissalam. Edhe edhe me kret ka pasur, posa... zot, këta dunya e kanë dash Muhamedit sallallahu alajhissalam. O me iman, o me jelizë lok. Jo në bidhe tjetër. O me iman, si na Allah na mçon me i besuat i deri në fund, ose e kanë doshi si njëri maf. Muhamedit e kanë doshi si njëri maf. Su so, kënjeri cilësorë, kënjeri e kar karakter të forë Sallallahu aleyhi vësallem Pasatë e zërbajzënë allauje Gjellë u ala dhe thot Fë arafë hum Vë hum lehu Munkirun Thotë Jusufi i njoftja ata A ata nuk e njoftën Jusufi Shiko dhe zër Pse nuk e kan njoftën Ka nërë tësa komente Komenti parë Se këtë kërë e kan gjujtë bunar E kan gjujtë dvogëll Ka shuboj marë Komenti dhe zër Ka arë Se Jusufi edhe nëse e kanë supozu pak në trung që se në e shqytëm e shqytën ata edhe nëse dikun ashtë së më nëtë më kanë bretë së më kanë krimi ministeraj ku, ku kanë mënia që tu asë një mundësi se kanë pas kryja që abon bretëa, abon ministëra e kanë aerobu kanë bëhe në izmeqare, për izmeqare ke në ashtë ata syretin e funit e kanë thëmi, izmeqare që ishë mundë me hipë që tu, s'ka mundësi komentit i dy Komentit të e vëzër kar, ka kanë tonë se, këto janë qafira. Shka mundësi bukonë Jusufi shtë mënera. Se e muslima. Qa konë dh dhjemë të Jakubit, muslima. Ky, mbret një të kujna, e mbret një të qafira. A mbret një të konë qafir. Shka kanë morë me endja, se Jusufi, mbret një grumbullë që ti të, të qafirave. Që shumë, a mbret një të mbret një të shumë sot, e ke lanë një vlarë të kahupë moti, kur ta zëdhësh për shembun dikon që kumënja sa ka morti, do një presidencë lart, ai aty mrena. Shkon menja se ai çati ka mrenje. Kto e kanë lënë vogël ismeçar. Kur u bon kimi ministri i ekonomisë, çka mund si plus, veshën e koçafirave, se veshja palestinezëve, me veshën e egjiptianëve ka dallushur. Kan bashkërora kanë pas veshje, e këshumëran, janë kon shumë dallhshëm. Dhe komentet e të tjerëve çfarë ka ardh? Ka ardhur se ë uh, ë uh, Vaziti Yusufit I janë bokë që së penjojëm Pra kanë thonë, isha allas oaj Qështu, ka orë një komendje, së ka përmenë, imë më kërtu bjo ju. Pra, Jusuf e Zerami kanë jodhë më herë Këta kanë pa dhishka shenja Kanë pa dhishka shenja A, si Jusuf ju duka Ama, jo, jo, jo Uahum, se, se përse shpejë kërë anë që kërë Uahum lehu më kirun Ata sikur ja, Ashtë sështë Ashtë sështë Se, se përse boni më kanë kukë përnejë E ki pa disa njësë përshemull kur, kur ka përshemull Kur dijet përshemull Se ajo kriminelli Ajo i keqi Apo, aje që ka thot I shalla sija mune Aje di që aj Po i shalla këta se din që jamune E dhe zër Shikot qish be Allah U gjelua la situatën E kujtoni Kuri i than babës vetë Në fillim curës Qish munët me dash Jakupi, Jusufin Ma shumë sena Ma nëhle, osbe Në e nga burat moj, mone Në e nga grupi forë Së nga mbosh Shikoleze uh, Prete ajeti 8 uh, Në ajetin 58 50 ajet e jet 50 ajet e jet Po vin Wahum lehum un kirun Ishala sa shki ju sufi Shikoshka të ban krymi Shikoshka të ban gjunaj Shikoshka të mundohesht Nikut mja ul kryen E me përdhos E me degradue Dë banë Allah u gjelua i bret Për ketë njërgjimin Derin kë jamet që kën njari Kan me lezu musliman Edhe derisa të vim te pendimi ti Alaki menim këto, çka janë duke bën këto? Do të sa të pendohen. Pse si këtu është zot krimi, këtu u gjunaj. Andazë shiko, kur njëri ban gjuna, çka thon vllaj ibn Abbas, çdo sa në tut. Edhe dera kur çelët e tut. Pse? Si kiboj gjuna Allahu i qelua. Shiko më zë këta, Jusufi i njofti as fat me me ul kryën, ka darë traksira vezë gjithashtu se Jusufi u koni vesh shumë ë uh, me traditën e egjiptianëve ka bosh kurorën, ka ka bosh vezën e moda dhe ata s kanë shumë më e pa. S kanë shumë më e pa. Edhe o kanë pak manalt. Këto janë këna të posht. Apo, Jusuf jọ jo kon komoditet tu i pa ato, tu lviz që vllavi jam çky, çky vllavi jam, çetri, çky vllavi jam çetri. Ata pi marrën se ne kam qeshur. Pse? Se kanë i të mbreti. Te mbreti nuk njët më, ku i ombrat? Jo, ja, jo, ka ka, tu ka protokol. Tu zguzon më folësh duhet ti? Tu dush më fol me me vija caktu me të të zhvilit të të folurit apo e tani këto tu marru që edhe plus janë zor do të, dietar, të në, më vlej po do të më vlej bukë alla ja pas në jetë e ai komoditet çfarë kanton dietë zot kanton i devosh me saram komoditet i devosh me saram komoditet zot ai shir haptazi e ai shka i pris lëzë nuk është e mirë a nuk është e mira kur e kumbave do të ke xuna apo çështoj po duket ja allah u jra the koran wa ma kana rabbuka si, ja. nasiya ta di se zoti jot nuk harron Thotë Sa'idi uh, më gjubejri Falimentova me një trekti Edhe ku shkova të shpija Gruja më thotë Shka o bo, o bur jam Tha Më ka këthi Allahu Gjeloala Më ka këthi Allahu Gjeloala Masë tërdo të vjetëve Thotë qështë ka këthi e Thotë një harpi herave komponi musliman Edhe nuk, nuk mu begenis muaj Edhe i thash O i falimentu O i falimentu Kime falimentu Thotë masë tërdo të vjetëve Allahu Gjeloala ma mundësoj Ro mak thaj, malajt i gjunoin se i pata thonati o i falimentu. O dozë ti ka mundsië eranon di kan çati rrugës, apo eranon di kan. Mas 40 e dhe thu, s'ka ndolli me ku e kumbave u në gjunoin. Ose nuk shkonta Allahu, kanë mri 40 sigurisht e ka la koha. A? Te na thojna koha e ka koshtën. A do na thojë kështu? A ma te alla kur o kurja nuk i këq me zot. Edhe ni gjeth i vogël, edhe ni gjeth ma i tharim bot. Nëse duhet më e prrua Allahu e bje. Çka i tha Luqmani Alayhissalam djalit vet? Tha o di Alim, edhe me bam u koni kokën e vogël, në shkambin e zi, në natën erët, jenë jenë në lusmi, e errët, Allah je nxjer. Allah je nxjer. Allahu na lutemi mos të nxjerë gjuna tona në ndjenjës as në dyja, ya Rabbel Alamin. Dhe kujtoj që i kimin bozullum me vedi apo vedi, na mucoft Allahu u jeloala mos me mos me paguajt ata me lëkurën tona o Zot. Po me paguajt në halalok sepse na xhiradë zero shpunë ram. Shikoj dashfar korrit me këta. Kipi një, që do i ham vjazit themi, kipi pinkarike pikshir ata. Këshirëve, çka kanë dash për vot, kanë luajin bunar, kanë shit për rrob. Si kanë luajin babas atje. Do vim të vim te te morzia i Jakubit. Jo Jakubi do të vërbëhet Allahu. Do të vërbëhet nga morzia e madhe për Jusufin sallallahu alaihi wasallam, gase ja mori dhe vllavin tjetër pasaj, vllavin tjetër Benjaminin. Allahu i devosh një ocet. I dhevozshmi është sigurt I dhevozshmi është në komoditetin e dhevozshmëri së vet A i prishuri, gjunachari, kriminelli është në zahmetin e, e gjunajit vet I shalas del, i shalas mirët vesh Kito, ai qështu e ka? A dhe shikash që ka dhe Allah u gjireva Kuj i njofti Që të si, kuj i njofti Ua hum, lehu, mun kirun Këta ishin në paranoj A është, as është A është, po as është A më së morë veshbe A A mu s'men hëti që unë jam i keqi, e kështë të më ra. Sikur që mënafikat, bika i li haqë, që qëshin të nejt, u qëshin i thëshin i Muhammed e Salam, ne e di në që ti e pengam ber. A vo, e ki pa njësa? Kotë të kotë, respekt, ho gjo, për një bërë respekt, s'ka, më kështë ka të oqë të respekti. A sa e di që di shka ka, abon, e më në hotën e mluër. E qka, i thëshin më Nuk i di më çka sh hapun aty. E keton se adetën e ja. Ç çai të thon? Çka thon Allahu ulula? Allah i dëshmon se janë durrë. Allah i dëshmon se janë durrë. Rënë cak, gozël, e ka krizën e të menduarit se të tërët pe din që janë rënë cak. Vazhdimisht e ka këtë krizë. A dal kjo shka e kanë dhjetar nga nga ky nga ky kontekst. Vazhdan Allahu ulula de fot. Wa lamma jahhazahum bi jahazihim qalatuni bi akhirikum Min e bikum E la tarone enni u fil kejle Va ane khejrul Va ane khejrul munzili Fëtë allahu gjilëvan ajetin pëzët e ratë Olemma gjëhëzehum bi gjëhëzihim Kër ja u ba një hazër Ato madhëra që këshime ba Pe i bukës dhe dritra veksu marat Ja u ka palue Në për dheve Si cëli bur Ka pas të drejt me mor Për një dheve Mal Për familjën e ven Apo Ta një Këtu djetarë ka ndonë, këtu shifët se u bani moabet para prakish me Jusufin dhe vëzit e vërë. Pra ajë sikur ju ka folë në, në, në rolin e minisit e ekonomisë, ka dhënë, kush jeni, qka jeni, pinga vini, kush o baba juva, keni babon gjalak, sa do asë një një një një, edhe ka artë pësirës ataj ka ndonë, ne jemi, ne jemi 12 djë vëzit e vëzit po e vëzit e vëzit e vëzit e vëzit e vëzit e vëzit e vëzit e vëzit e vëzit e vëzit e vë A mundë para mëozën te njëna e Yusufi. Kto tu kallduj tash, më me, vëzë, njënë, njësufi, të, të, të tash, me këto transmetuesi drejt. të drejtë. U ke na pasë edhe një vëlla, një që na lon tash te baba, Bunjaminin, e ke na pasë edhe një tutën me përmenën e mëozën. Tutë më thonë ke na pasë edhe në Yusuf. Çish më volën Yusuf? O xhan, po, se toja vava ze përmendën 10 pininane, 2 pininane. Kto 10 kanale. Do shiko me zonën e kanal, Jakubit, u tutçe apo është era të tjerë. E kanë nga këta mos e mendni. Bënia mirë e kamoj. E këto i ka vë YouTube, çka i çisheni? Kamur regjistër. Ka dhënë na jena jena 12 vëzat. 10 kena ard, njëri na ka hub. Njëri na ka hub po vëzat. Ky është Jusufi, i humbur i tyre. Edhe njëri ne ka dal baba të shtëpia. Shikoni çka i thotë Allahu, vallahi shikoni çka janë arrafin, Allahu nga Jusufi gjejë selam. Ja u boni hazr bukon. Do shikoni vëzat. A kam u qitë minar me tharë pale me dyljas. Bona ve jam në sube. Këç, çloza çka shkon me anjë aty, këti kanë shkuan me në sube. Dilni jashtë. Un jam në sube. Çyshve, çyshve bona, ku ve bona? Po ju mora keni jujt bona. Ai i bëj sa qol, hupe valla. Bir bav me i kanë arko prishë di çka, vado prish bavë. Çysh po prish vat? O, prishet e kur jave. Ku ve? Çyshve njëri ka hupë, njëri ka pas ka hup. Po hupi. Shka hup po valla. Kuani vëlla musliman kanë njëri, kibali sa njerëz. E humbin vëllahin muslimanot, nuk e djeva ko. Ai si si miraj. Çysh mos si miraj. Ti jake ba mërë punë në mësë mëkanaj Ti në mërë jake, jake, jake ngushtu e shpirtin për mësë mëkanaj Sa musliman e dhe zhe jake ngushtu shpirtin mësë mëkanaj E dhe bërë, abe ajtë në të theje qafën O dhe zhe, ama kur të me theja Allah Neve qafën që kënë e bërë, Allah në fatë, ja Rabbel Alemin Sa musliman e jake ngushtu rripin në fyt Se, se neve së në, në ka bërë luk, të lukë, dhe ata Ne hemët Allahut, ne hemët për ingamberi sallallahu alai Në, në, shkëmë të, e këna posë në në Jusufa i ka hupë, qashleta, qashleta hupi aja, një njeri ma i miri për juve për së ka hupa, qëka tha Jusufi a.s. Kur e banën hazër, tha ani, ali, i tha ati në shëtore, mushënë, edhe tha mushëja mirë, qëva, ta mushëja mirë, plota, balë, tha, kale, tuni bi ekhillë lëkum, hajtë bjema një qatë dhavi në juve tjetërën, a, se ka artikull që jamë çlavinë juve teatrin ka marr disa komente e para ose ata kanë lyp, më kanë dhënë vllavën ai dhan buk për ta ka thënë jo jo ligji thot rregull i thot citë si burr marr për familjen e vet s'mund të më morna më datë bëma këto vllavi apo edhe teatra ja u ka akuzuar ja u ka akuzuar pi vetit ka pom hajt bemani çlavin teatr to shokusha to shokuja çega bamoni dhe vllavin tjetër çka e keni pi babaz juve që e kini, pi babës juve, se sese kanë pinonës, që e pasni, pi babës juve, el e latë të rohne, enni ufil kejlë, as për shqiptis që jau këmush devet me buka, që një me drithër që jau këmush, këtë jau këmush mirë, që mështu shkoj e menja, këna i mush i shpras, e tash dovesh me na, jaja, jau mush i mirë, jau mush i mirë, jau mush i salatë dhe salatë, pasash ka i tha, enni ufil kejle, vë ene k ka thon a nuk peshipni sa miri presun e musafirta khairu al-munzili ka don un e mas mir ti pres musa, musafir a, a ju prita mir ju ja cila de na mina ja ju muja devet banu muhabet ekso mera u intereso vopari ju ba ka don un jam un jam mikprit si mai mir i, i njerve dhe zediat ka thon kute nuk kosh per lajrat s zakon, ladru ka dash me lajru vetin yesu a selam se ka zakon yesu me lajru veten po ka dash me u kallzu Shkoni bëma më një qëtë vlavin, se si Jusufit të vlavin, ka vlavin, vlavin e ka bëma një qëtë vlavin, këto, vlavin tëmë. E këta e ka përdojrë, ka thënë, a ju prita mirë po, bëma një vlavin, pra më së tutëni. Pas a që ka thënë, ka thënë, fe illem të duhni, bihi, fe la kejle lëkum indi, wala të krabun. Ka thënë, aji të gjështë djerë, mësës mabini vlavin, të të të nërë, bashkë me juve, fe la kejle lëkum indi, sujap A dheze, suja buk, në qatë vak, i bje, shkove, s'kiku me blema, o ngushtur e, këtën, s'kamo të une me ardhju me, me lip buk, as me pare të juve, o ala të krabun, as më zgaboni mua fruktu të Egypti, i s'ka me ardhju, a i kujto, dheze, mbrejti, shka i tha Jusufit, shka dush mërë e bank, a e shtidikar, a se pranon dikar, a e refuzon dikar, këtë e joti ashtë, shkaj vi tha, o dheze, kur, pinë gjujtë mëzbunar, er Post zërbanës të shka për dhe thamune Asë mus muafroni në gjipt Kjo e vezër kërë Allah u gjiluala Enderon robin e vetë E përzunën Muhammedin s.a. pimejkës Erdë puna mi thonë Ana fal Ana fal Ana le se najna zulum qarët Najna të padretit Kështu o vezër jeta Wallahi s'ka mundësi me pa drit A shakabo zulum Herdo, kurdo Vakti është pikpytje vetëm Jot jetër Allahu u gjelë ala nuk e do zulumin Allahu u gjelë nuk e do patrici Këtëm bëjnë amëveri Edhe qafirit mi ba zulum Ajmi që dur ka Allahu Ja Arab, Ja Arab O Allah, O Allah, O Zot, O Zot Filanim ka ba zulum Aj filanim u ba më konë musliman Qëndolë alëzër Këtëm bëjnë amëveri Allah e a këtër hakin Këtër hakin Të i e musliman përvejtë të tamo Ama këtër hakin Të Allah e a patit rëmë këtër hakat A di të rikur e a zërë Në kafsh, e lemo njëri, ka thonë për nga Mirion së vësëllem, para se mi shkatru Allahu hajvant në khirat, se i shkatron këti, i banë pluhën e hi, dashi me brina, që i kam shu delës pa brina, i thotë Allahu gjilluara, brinave, dilni ka delja tash, i thotë delës tash, banë dash, më shojë i kësajna, i akëthenë sa arja kam shuën në dunja, edhe i thotë tash, shkatronu këti, oveze nëse kjo të dodhë me dash e dele, po me njerëzi, Amenon ti se e shanë kandush, e shkel kandush, e përdos kandush, e banzullon bi kandush ti, edhe Allahu Rabbul Alemini nuk të abet t'i punën, qështin ajme t'a mërë hakin, më Allah t'isë nësë nuk e njofë në Allah nëse nuk menojna se hakin Allah e mërë ben. Shukar dhe zënjarja, ta asë musma froni nësë se binë në qëke qartë. Dhe zërën, nga kjo, që fa në gjemi në avëzër? Që ka në gjemi? Si Jusuf e Alej Salatës në avëzër. Tani, që shpo do me nëzirë vlavin e vetë për këtëre me më nirëm matë mirë qëko e këni bukën qëtë vlavin që e këni ma bini këtu edhe ju hajdi ama edhe vlavin për jemali këllës dhe i thojnë strategjin dhe përruar strategjin dhe përruar pse Jusuf edhe i sëra dhe sëra dhe zër tani o mbret edhe mbret një dhe zër kurie, kurie i ki kitë mundësit mi pasenet pi poshë shemë apak për naltë taj shemë Mbi arshin e tina Pia tje i drojton qështjet E përmendëm modelin me bubreci A tu tështë një bubreca A tu mërë që ki bubreci dhe me më zulmua Po dhe të pa, a e dinive që ka ibe Në ropë dë vogël Ka njerë ku në i mërmejnja Mos për mashtoj me dhe Allah Në duke të shki gjuna u harua E kom pas bani zulluma Mas fatu u përmejnë kërkun Qështu me nën të ja Qështu me në në në se Allah Qështu me në jalojna e kam pëzmohën e pëpara 50 jetë dhe një gjuna, ama mdukët umëshelej kapitu, jo vëllaj, jo vëllaj, vështë se kam ardita, për ditë, thotë Allahu gjeluala, inë rabbeke, le bil mirsad, sule fegjër, thotë Allahu gjeluala, zotë jotë vështë atë upritë, shifëra jetë e vëllëzër, zotë jotë o Muhammed, vështë atë upritë, vështë atë upritë, ama atë ditë këtë vëjnë e gjeli, i sitësën i pëj E lusme Allahun, Allahot në trajton me rahmet e jo më dretësin e tina. Shikot vëzër, Jusufi, me strategi, thë që bukën, bëmëni atë dhëllave. Posë më prunët, shka më ju teone me ardhë me angër, me angër bukë. Vajzënë Allahot u gjenër dhe thëtë. Vë kale, li fitjeni hi. Dhe ju thë Jusufi, atin vë shërëtor vë dhërat. Dhe moshave, his me qarë vë dhërat. I gjealuhu bidaatëhëm firi halihim. Parët, malin, shka parët për me ble buk shtinja një mbuk mështë jo mërë er parët shiko dhe zër, se vlazni i ka aj nuk pithot mbret njës në regjistratje i ka më vlazni ja, këta jo parët se jo dhe zër se funi funi të parët janë alor një familje me Jakupin me babën tëmë shiko dhe zër, njëri mirë ka nërë këta me ble buk, me parët për një vjetë me ble buk me qëta da Jusufi që ka i tha ta meri jo parët Mos ta diktoj këto, mos ta borrej këto. Ktheja vati. Të raulesh ato çka mbohu. I kanë dhon parë, bërmon bukur. Ngarkoma. Jusubi çe ka voka ton ngarkojani, shoftoru ka dhon ngarkojani bukun, ngarkojani mali. Parë që i bërë, bukun, kanë pru, por me ble këta, ha? Ktheja prap me kese, leja vati. Pse thot Allahu jilwala. I ja'aluhu bi dha'atuhum fi rihalihim la'alla hum ya'rifuna. Ja Ndoshta mos ti çelin tash për një moment, por momentin Kur shkojn në spitet e baba, atje le ta shohinçi edhe bukën e kena marr, edhe parat nga paskan e kthie. Ai vandon atë serioze. E vandon. Me blej, nuk vëm. Di të nesër shkoj kur kon supermarket, çdot, pi ti pineve ikje, skogjo, e di di nortile. Po gabi mish. Apo, vesh ku ta kshirsh mallin e ke pru, o mall e parat, çka ban? Njëri mithot e. Meri parat. Staf sta pasa baguj. Apo, çka qando vë zëtu? Çka Qa qando ato? Kta njerëz në zë. Ja u kashti në mall. Parët, jau ka shti në malë, parët, tëtë Allahu u gjinu ala, leallëhum ja arifun e ha, ndoshta kanë minjotë kërë të të të baba, pas taj, pas taj ka thanë, i dhe në kallebu ila ehlihim, kërë të të të shpia e shoj, edhe parët, edhe malë, këtë në pas ka këthije, tëtë Allahu u gjinu ala, leallëhum jërgjion, thajë Usufi, nështa këthejën prapë, nështa më këthejën prapë, pëse kjo Ta, ju prita mirë, ja u musha mallin, këtë janë këto vlera, pas taj i tuti pak. Ta, pos më prunët vlavin, bunja minin, shujat më me hangër. Ta, shkjo tuta, që ka ja u dha, këj kërsnimi i vogër që ka ja u bani, ka mund qikëto, milan, ej, këna kërsnoj tash, plus, plus, Jusufi, edin se baba, Jakubi, zdo mja u dha në bunja minin këtënve, se Jakubi diça kanë bën me Jusufin. Por sa kit këto i provoi, kit këto joshi i boni pse? Se di Jakubi çka çka tu hek atje. A më Jusufi dhe Lazar ato punu kit këto me me urdhat Allahu i جلوا. Allahu kësa kam shumë me bën. Apo çka boni? Tha, Leia të parë aty, ndoshta kur ti shohin kit këto sene, e shohin që sia vlen mos mukdhih prapë te Jusufi. Trapët mukdhue te mreti në në Egjipt. Fot Allahu i جلوا. Fa lemaraja ila abihim. Kur u kthin të baba i tënë. Kërë këthin, të, të ja le këthin të baba i tënë. Kaluja e bëna, muni al kejlu përësil maëna e khana ne këtëll, wa inna lehu le hafërur. I ka thënë, ajdi 63, kërë këthin të baba i tërë, shikodhësën, kërë këthin të baba i tërë, për kanë ka në shku me mërë malë, për e vlatë të vetë, për gratë të vetë, për familët të vetë, Allah pa i qelë devët, Allah pa i si kanë praj e kichë, i kanë nëndejeve që ashtu, të folë me njërë me babën. Dhe se shiko, kjo tash, filloj të rë pak mi u, mi u punu menja, mu kthjellë pak, pëse, kush e kishë që këtë zakonë, dhe se, me folë me babën, fillimisht, kërë këtë një problem, kush e kishë që këtë zazonë? Jusufi. Shiko në dhe se shakandorë. Fakti që kanë njës tash me folë me babën, fillon e dhe historija këtëre me ndruo. Shpreja, vallaj, as ka as një zanore në kur anështes. A thamë, 7 vjetës nga ka kalëzun që ka ndohët. Pse po nga kalëzun se, sa kanë shku të baba, sa kanë shku të shpija, as si kanë qelë madrat, mi u thane vladve të qeko i kini bukën, drejtet e baba. Pse, tani kanë fillu, tani kanë fillu, me menu shtërsh. E, kalave një atë foljme me baba, kalave të kshirëmim, se, realisht problemo dhe zëtë, ku i kanë ndaluar ajo kujtohet vende libërsëratave Yusufi foli me baban çe çish i dul me penga më juja Qul në selam ata sfolen me baban ata e bën kurthën vet na odina na ajo kshu edhe çshehendode tani kur fillon me fol me baban tani fillon edhe historia e këtyre me kthe ndrişen ata vëse prapë persërisin kur njeriu referohet kurani referohet te suneti referohet te ilmi referohet te hoğa referohet te aiçka duhet të mo referohet ai amunut mi ihet punë mrasp Jo. Kër të refero të unë i vetë Të teke e vetë Të barki i vetë Unë e dije Kër kër sënë mësën muë Kër sënë më ka zënë muë kërgja Kja lajria E kër sënë e ratë Paguje Paguje pra Paguje Qër të janë të pagujt Të janë të pagujt E qka ndodhë i tashë Të thanë E adi qka Hiqë më si qëllë një malat Të folë në njerë me babën E qëko dhe zërë Gjithë më kur k ktheshin te pejgamberit sallallahu alaihi dhe selle lufta o fitonte ni her kan punu vet ni her vet luften o hudit i ka than pejgamberi sallallahu alaihi dhe selle shije tabe oreni çeto te kotra mos na sulmoini prapa mos lvizni edhe nese na enatu vra mos lvizni deri sa te vene urdhri prej meje me lviz kur e kan pa po se muslimantjat do sulmo perpara kte kan than o oh, po kto fitum shloe venin kur e kan shlu ben Khalid ibn Walid u ka bishkela ky ka dom sa mos lvizne si kan prit me shigjeta kur e ka pash se ket veta kan shlu Khalid ibn Walid ibn Azr edhe Natana ibn Sufjani i kan zon me me di sahabut nchatluf ibn Azr u kon te vrap penga me selallahu aleyhi salem chatluf lezoi sul alimran pse u kon te vrap Azr se penga me sa me ka thane mos lvizni sa tju thamone kur thanisem a thon e meta meta po munosh po bosh kaktar me vrap penga me selallahu aleyhi salem Dhe zeshtë që shtu njerëzit kërpunojnë kred veti Kërkanë se veti One e baj, une U ka dhalë dhe se të përzijet jeta që i menjas të me Ko njërziloki, ko disiplina, ko marja, ko ujiftirës Une e baj, të je ban Po të je ban, po ku është Allah, o, ku o pengam e sam Ku është ajo që ka na përthojnë asena Ne na me pengamberin, së vësëllim Të je ban, edhe këta e banën, a e gjujtën puna A e gjujtën, a e shqitën, e shqit Hajtë dëndroje tash historien, e jatës ti mos e shku një historien Historia dhe zër, e njerit ketsh për fundon që ati ku tash loj A e gjujtët? A e gjujtët? A po e gjujtët? Po Zvetesh mo ti mo A, ti, ti, a e gjujtët po. e po E bani zullumi po Ti zvetesh mo Tash ti vesh rahmetja lojt me të kap me pështuar Tash Jusufje mon në skem Se tash ki nuk bani zullon Ki nuk bani zullon Ki nuk ka histori, ki nuk ka dosjet e histories Ki historia e tia e pastër si loti e pasë tërë, si ujë. Andaj, shkodhezër tash këta fillun pak më këtiju me thonë qka, haj folmi me babën. E, kur të fillonin tash me folën me pengamberin, ndronë historija. Edhe këta, tani më më merë kohja e tëre nga, nga emira, nga emira. Thotë Allah u gjillu ala. Felem marajja u ila e bihin. Kur fillun, kur shkun të shpija, dhejtët e baba shkun. Qa i thënë babës? I thënë kështu. Kaluja e bena. O baba jonë. O, baba jonë. Muni amin në lkejl Fë ërsil maana e khana Në këtëll Wa inna lehu le hafudun Korën të nësbetime Se uh, Madhën e kanë morë për një vjetë E Jusufi a.S. ju ka thën Në postin e ministrit e ekonomis Ka thënë Në vitin e arshëm Ju nuk muni me morë madhë Post ma bunur mu e vlovin e juve Bunja minin Tani të shka përdojnë babës Ka thënë Oba bajon Neve Neve Naush pengu për vitin e ardhmë me mor mall Buk. Pse? Ka thonë fa arsil ma'na akhala. Ti dush më nai dhon neve Bunjamini. Dush më nai dhon neve? Vlavin tjetër. Ose kjo bara mall tash për Jakubin. Njani të mahupun. Edhe tjetë do më na hupa. Tash. Shkolë është se skena është ende rriqume, ende ndër, ende ndër, thot. Ktoja Jakubi, atjo Yusubi, këto vëllezërit mes. Kit këo vëzhon ngjarë, Allahu kështu i zhvillon ngjarë qa dallo uljëlora Ethan na shlo në vllavin ton shlove e xhana filloi ta shmundrua mohabetin shlo na vllavin ton shlo na vllavin ton ta marrna edhe shkolat marra buk ka thon shloi vllavin ne ton nektel shkojm te mormi mall te mormi mall keil mormi mall wa inna lahu lahafidhun le ka thon edhe musutut se vallallai na e ruina Ah apo me ne rrujna. Po po ç'shtum keni thënë edhe për Jezubin. A keni pas disa njerëz kur thotë, "O mos më u mërzit." Po po, a thavëti mos më u mërzit. E di mo tash, ç'ka bëhet mo. Bo. A thavëti mos u mërzit. Ti më më Ty që e ke djuj Jusufin bunar, a thavëti rirahat vë. E di mo ç'shërriet rahat piti e. Dezë kjo ja ngjall ditë në nostalgjin tash Jakubi. Kush po m'fot rirahat? Kush po vë rirahat? Po m'von ata njerëz të cilët thanë që Ja Jusufi ka hungruki që 40 vjet në rivajë tjetër dautësi 50, që 80 vjeç janë të mballur ku e Yusufi. Që to njerzi po m thoin, mos umorzoi ti, rri rahat ti, na e ruina. Në shkolla është e njëjta strategjia tash. Alaqtas janë zhvejuaj komplet prej prej asajna. Megjithëse këtu e kanë shumë sinqerëve. Që për Bukbaut fjalë. Shlënë Avllavin, edhe kan më dawn pasaj besën e Allahut. Se fillon atje si ka morr besë Jakubi, kur i ka thonë, merr në Yusufin. Edhe shikoi Qadiri. Ktu Do t'ju mërë besë Ama një besënë Allah, që i doni Këtu që ka mërë besë Te e parë që ka mërë besë Te e dy t'ja ka mërë besë Pse? Pse t'a shmo Që ka thonë për nga besëlam Ka thonë uh, Nuk shpohët uh, Besimtari Pre një vrime Dëha Kështu ka thonë për nga mirë i honë Salallahu uh, Alehi Kësëllëm Ka thonë Alehi salatu salam La juldëku El mu'minu Besimtari Nuk shpohët Pini vrimë dy herë. A mundën vëzën në njëri, për shembull, e ka puni po grop? Në, s'ka kapo, qarq. Mirë. Shkon në njëri prap, prap i njëjti njeri me çad grop. Ti çka të vien më thon? Vëlla, mos i dashurong grop, vëlla. Vëlla, unë pafë kuptoj një herë në grop qarq. Po ti do ka po dyshë shële, zëzmi kë gropa. Hajde nivrim, çka ta bësoj? Në herë se ke ditë, në rregull. Për së dyti, për së treti, për së katërti u ka dashuru vrimë aki. Ju ka po çe vrimë. Të njëri a këpa i dhërë, lako që të të që të ngropa, ruju Aja për, ngrop, ngrop Qëka i dhërë ty, ha, zë ngropa Ngropa të bidojshë E qëta është jakupi vëzër, nuk, nuk radit të ngrop Qëka për i thangë këta Wa inna lehu le hafidhun Mosu mërgjit baba jonë se na ta rujna Qëka i thërë, qëka i thërë, qëka i dhërë Qale, hëllë amanukum alejhi Illa kema amintukum ale akhihi min qablu Subhanallah i l Që shumë dhe dhe Kërë shumë dhe besat I tha Jakubi a.s. Tha, pobe A po, atë ju besoj, tha unë e juve Atë ju besoj, unë e juve Për bunja minin djallin ten Nisoj që ju pa ta besu për vabin e këtina A? Atë ju besoj në ta shjuve Që shmet besu, vëzër? Që shmet besu kur ki dosje Që shmet besu kur ki të kaluar Që shmet besu kur ti përshemull Në gjithë mund ka përmjësim Në gjithë mund ka përmjësim Por ka rrug të pëndingit Ka rrug të se në të të mendjek Rrug të pengamberve, rrug të kurani, rrug të sunetit, pengamberit Sallat e sellem Jotin, me të njëtë atë vija, ama qëllimë të i kam ndru Si A të shiko, hel, me nukum Qishmi u besu, më reju, më Po unë a gjallin, Jusufin, kë e kam Kë e kam, Jusufin Kë një pa përgjimull, njeri vjetë, hajdu A po, si ka këthia, të shaka vjetë Unë e valla u pëndovë Vëllai hakëve radhut nuk ndjenë, hakëve pasrorë e komplet. Abdullah ibn Mubarakut vëzë. E pyetnin, por disa prej atëra në atë zaman, disa prej 20 devionin fraksionet e ndryshme. E pastaj u pendoën. Edhe vetë mu Abdullah ibn Mubarakut, "O mi boq toprat, pra do stësh kam bo." Tha, "Jo, tashimit, a janë të penduaj jo." Këngëvalla sa vëzë, e din historinë e Fudheil ibn Iyadit. Fudheil ibn Iyad vëzë thuat që para se më bëj dietar, u kanë u kanë uh, plaçkash. Ka plashkit njerëzit rrugës A da kini për disa njerëz e maj merë Fudhejli, fudhejli, fudhejli Oj në ruak Fudhejli u ka bërë djetari ma E ka pëshin historie në vjetër e ka registru tre Nuk më nështë ti Më në qëtu falin amaz, qëtu shkazbaj Nuk më nëllat o, o nuk më nështë beson kërkush më bot Pau pastru historien Pau las i loti Sa dushtit u në janë pendue Pendimi nuk ka vetëm ti me e këthini anë Kit anë të të më p Dush me lanë të pragi islamit, këtë gjajletin tanë. Dush me lanë para pragi gjamiës, këtë gjajletin tanë, jashtë gjamiës. Pastaj dhe zërë, me ardhe dhe mufallë. Andaj të i vjen me abdes, me të ishat lame, pëse? Atash, kjo gjamië, islami dhe zërë është gjamiën e madhe. Veni i madhe, ku Allah u gja në katirë neve, feja e tina, nëse ti në prakë, në prakë të islamit, nuk i leki gjajletet, ti munohështë Islamit dhe jashtë, krej të ta shka dhe zërë, janë munu në islam me prek, i ka zërri ma. Ma në mendë dhe zërta, kush munuot, a thëtun edhe në islam të bajdala vera, bandala vera, e shtremon islamin, s'ka mund qime shtremu islamit dhe zërë. A i dini sa njërzit ka një për dhe në për mimbera me e shtremu islamin. A ma atë e ka ndalë për shtremt, mimberi drejt ka me. Cë shtova vetë. S'ka dikush që mundon. Islami me intervenu, me nijancat e veta, vetëm se Islami e heq, largoj, largoj. Kjo fe zot, kjo fe Allahu subhanahu subhanahu wa taala. Shikoj kali tha, tha çushmi ju besoju. Sigur që ju kom besuar për vllavin e juve më herët? A ndalesh, shikoj. Ben sam e ka thon këta mënyrë më të lart, mos më mëni fjalin. La yul taqul mu'minu min min juhrin wahid. Binifreema diar, jo. Ndroje. Ndroje termoni fa fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin ja jo, sa i përket me rujit veç Allah i ruan sa i përket me rujit veç Allah i ruan sa për juve e di mbonora ti e sidni ama Allah i ruan po Allah i ruan wa huwa arhamur rahimin Dha moshirshmit moshirshmit shkani, dhe ajo është më i mëshirshmit mëshirshmeve shikoni zot çka ishin njerëzit shikoni këtë msim të Jaqubit alayhis salam do të ta thellojmë se tani ne u kanë domon Ajë te kemi shumë dersa Lizerati nuk e di anë pra më e e përhundun ngjanë. Shikonë Zot Jakubi alayhiselam alayhiselam. Çka bënë Zot këtu? Danieli s'ka fa. Jo, jo tha, por juve çu besoj. Çish më besoju. O kau bli djalx kokë çu baknie. Tashë ditë ditë ndonia. E çka çish e balancoi ai Zot? Tha, po nëse duhet më au dhon. Vetë te Allah i kam shpresat. Edhe na ai Zot. Kanë ardë te e ditë se thon filani alani doshën historiën e kaluar kësaj herë. Fa Allahu khayru hafiz. Allahu di masmirti më rujt. Ow wa arhamur rahimin. Allahoj ka rahmet e namë. Ana vezel kurte shkoputën kët lidhet me njerëzit, lidho me Allahu xhallahu te ala. Thuja rabu ne skam be kurqjo. Ti ndore kia. Fadimun qaym el jazia. Allahu nuk ninon robit derisa robiti thoja skam be kurkon per mu varr. Mejt te ti o zot. Ata ra Allahu at amala ve mu po. Këqëra tash. Aya la Yusufi Allahu xhallahu te ala. Aya la. Fa Allahu Ti, shkamon e kërkan, vet. Ama lavemu po. E kurti ali zot Allahu jeloala. Vallahi Allah, Allah i ban mrekullina. Allahu ban të zësh zakonsh me du se di ç'a do ndodh. Se ksa Allahu ka ndërmenuar. Dhe sa ki po ti dikujt të mall ku jale punën, një jetën e kësaj bote. Ni pasanikit, ni një njerit me poshtë, i thuj s'os ma bunën, do ta muj të më ngarku po. Si të thoja, po, unë e marr. Vallahi ka njerëz që nai jofmi. Po si të thoja, le ma mua. والله اذا ادى الكري نيسبيستيك وparamonia رب العالمين وذوتي ما رندور كتون ادشكاتا يا طوبي يا يا نبر ما يوبسوي اوس يبيزاي فالله خير حافظا فيا الله جل وعلا اي ايه اي روم مسميرتي ذوتي هون سبحانه هو سبحانه وتعالى passage الشفا ط ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت اليهم قالوا يا ابا ما نبغي hadihi bidaatuna ruddet i lejna, wa namiru ehlana, wa nahfadhu akhana, wa nazdadu kejla ba'irin, dhalike kejlun jesiru. Thotë Allahu Gjilvalla, than, këta, dhezët e Jusufit, kuri qelën devët, malërat e devët. Që ka pa në dhezër? Kuri qelën ato e pon malën blotë. Jashta kësojna, kuri qelën parët, shka e ka nëblej malën me ta, Nto. Por edhe por diu kanë kthi, edhe mall kanë marrë. Faktikisht Jusubi Paparja u ka dhënë mallin. Buka jo ka dhënë puni vet Paparë. A kupton edhe se çka do të them, nuk ka një dëmit. Edhe të e di se çaj çka ka xhujt në bunar. Edhe di se ti çajta ka bëu zullumin, ti ka thonë, "Marrë mallin?" Shemununësh nuk ka të them, "Unë punoj në firmë edhe ta më ka art, ka art has me hap ka bletë." Çka thonë edhe ti mi alon, merr edhe parat, merr atë. Çelëu Yusuf jega po, marrëbëdë parë. Ai u ka pare, thon, mos mos mos mos ia u kthanin dorë, se ka mundësi këto mi kthej. Edhe i hi ndishimën. Jo, jo, shtinja un kesë. Hë, e kurt shkojn që ka palësin, atje i shohin ti, i kanë parë. Qi mos ken mundësimi më thon mua, jo, jo, nai do na i dojnë me parë këto, këto mazra. Çka? Jo ka shtinë nzaf. Ku shkonit te shpia që, që, që morën e shihni azgë, se ajo ku mor në parë djube. A këtë bën si njerëz? Do na, do. Do me po daboni e dië, mbublek atje. Ora sa kushton këtu më pagujt. Ka dalë, ka dalë. Maçi. Kur dush një edhij, jo lezër, jo me apo dikujt një edi, o zot, ia bën mënder. Jo më mor këtë vajzë donjajo. Ose ta dhash një edi çit më në Facebook. Nuk shon ashtoj Allah, nuk sa çe Facebook. Nuk shon ashtoj, ai i ngushton dashit musliman. A do xhallar kanë ja. Vetë ti randa, unë kam edhe apo edi, ama më shart. Ama çet në Facebook, bëk ti vlapit. Jo sa çe Allah. Nuk ta çe se the pik. Marrë edi nhat. Çka këto vezra igar. Fitira më mallë sa edi, a din kë? <coughs> Shikosh gabon Yusubi, si ngushtoj mi thon. Hajdi be paparë e kini, shkondi Jo, që ju tha shërptorve Në kese shtinja Kutë mënin ka Palestina, gjë kashpia e shojnë Së kanë më zgjidhe, e kanë më barët në në kese Qëka tha Allahu, gjëlevala në gjune të të rët Tha, kure panë parën ta Rudet i lejim, ju kanë këthi parët Edhe malin dhe parët Kalu, shiko, prapë janë këthi O, oh, babajon, jë e bëna, o, oh, babajon Ma në bëghi Qëka dojnë në ma shumë se që kashë Edhe parë në e ka këthi, vesh me një shartë, bema një bunja minim këtu Tashot Dhe mon, tash, po dojnë babës, mi than, që mi than Po dojnë, o baba jonë, leje qina dha pare Leje qina, nejne qina këta i pare Në dha, në dha mal Shka dojnë a ma shumë që kasë në Ma shumë që kasë, shkela shka me lip Shka i than, tha, ma ne bëgjim Hadhi i bidaatuna, që parë tona kërë në e ka këthi e wanamir ahlenna nale me bunjaminin shkoila prap te morna mall por familet e tona wanahfadhu akhana lekena meruit bejal lekena meruit vaventon cfa pase ka than wanastadu keil baid eda lais se i kena mor 10 deve po pse mos me mor 19 berade vlavinton i mor mi 19 deve mall por me por me hanger pase ka than dhalike keilu nisir ka than kjo kona tregti elet Kjo është om shkëmbimi i letit. Muina me mor mall le. Pastaj çaju ka thave zall. Ju thaj Jaqub alayhis salam, "Lezak tuqashum sina." Besali ë Don falë, ai kemi tekalu një ajet, ajetin 61, nga se Jaqub alayhis salam, pas asë më skuqti Jaqub alayhis salam, vlezet ti, çfarë ka thënë ajet 61? "Qalu sanurawid anhu aba wa inna la fa'ilun." Kur i ka thonë bëma ni Bunjaminin, këto e kanë ditë se baba sa jetë që kanë thëmë ka thëmë kjërë nga këna me josh këna me shkue këna me shkue në rravi i do në rravi i do kur i shkonë sikura njo gruja e, e prinsët që i ka shku Jusufit kështu kështu ka thëmë këna me jabon rrethin me najdan ama pështiro ka thëmë këna me e bëhe inna ne failu këna me e bëjnë dyqish këna me e bëjnë babën dyqish tani <coughs> shikone dhe zekëtu ajet uh, ë përmendur. Ktu dështa më shtua, se këtu ka shumë rëndësie, ose i kanë kaluar shumë rëndësive, s'ka ko, gjithashtu ne kemi plan më të quhet deri në fund. Me leyn Allahu te barekeh o Allah, ne duam me të kanë kaluar disa rëndësive, nëse tham pim fillim ligjëratave, nuk synojmë me botë tefsir surën Yusuf don do detal. Ose këna na merr Edhe nuk ka është Ramazani do të, Ramazan, të bon veni ku do të bëj detale, por ne fat do më çellim domo mi nxjer xhimat e porritshme, xhimat e lloja të Zotmit, më saktu Zot. Do më stoje diqysh se tash u vona unë me ofësirin Suljio Suso. Jo. A ajo çka s'kena përmendau shumë më shumë. Ajo çka ka? Në librat e Muslimanave është shumë më shumë. Mirpoq to është për çellim me vërmën ata çka është më më kresola. Tu Zot tani çka ju ka thënë Jakubi, famia u shlut diali. Çka ju ka thënë? <coughs> ka thënë: "Qale len ursilahu ma'akum." Si au yakur Benjamini, vëllavin e juve, me juve, vësh me një shumë, Hatta tu t'uni më uthikëm minë Allah, dëri sa t'ma jipni besën e Allahet. Të paren herë, jahullash pa besë, tash me besë. Dëri sa t'ma jipni besën e Allahut, le të tunëni bihi, se makëthemi. Këtë po njëzërë kërë djejë gëtë njëherë, A. Në se në Allahet në madhon Se ma këna një djalin <coughs> Se një ma këni hup Ma këni hup një A dhe ta që dhe tjetër një Pasen e një ka dhën Illa enjuhat pabikum Vesh nëse ju rëthon dikush Allah, shen, Ka kënë largë dhe shen, Pimë Palestin Me shku në Egypt Në përshkretina, në përkodra Në dhëdhe haduqi Në, në dhëdhe plashkajia, kësumera Vesh nëse ju rëthon dikush Ju maksimumin e jipni <coughs> Edhe ju ikë Ata është ka problem Ka, ka dhëmë Ma uthikahum Kërë ja dhëmë besën Allah tata, Fa Jakubi Allahu ala ma në kulu Vekil E ta dini Se që këtë besë qëka më këni dhëmë për Allah Unë s'kam këmë këmë e në regjistruar S'kam këtë kontratë këmë e shkrujt Ta dini se përja Allahun vekil Qëka i bjefë vekil Aki fati kërë në të rizonti qëka Kërë e bulos Thukë shëra Zba, zdel di shkat që shokon Këthejemi këto Edhe e qynëmi Mirë, ku të nënshkruje Jakubi? Ku të nënshkruje? Ku të i doje se banët e baj? Që ka tha Dhe Allah i t'jam t'ja alon Qikoni, besën e Allah i t'jam t'ja mor Po nuk ma këthit bënja minim Ta dini se Allah i t'jam ngarku e juve Me u mor hak Se ta shmo, njani i hupi Edhe i dyti Edhe zën nga kjelë që ka kuptojna Kanë thënë djetarën Për ka shumë bremësimë Besa e Allah dhe zër Edhe të gjuna qartë funksionon Besa Allah dhe zër Edhe të gjuna qartë funksionon Ata ka thonë pengamberi jonë sallallahu aleyhi sallim Sendi par që e hup kitu ki Cilio dhe zër Cilio është Amaneti Aki në parë dhe zër Ka disa njështi du Kifri ka Allahun, Ramazan, Allah dhe zër Odo Ramazan Pash Kur'anin Besën Allah dhe zër E këtu shka nga ka zonë Allah u gjitha Me gjithë që janë konë kur tha zhji i këta A mbo kurthe Kër i tha besën Allah ma jepni E ta behëzën, ndryshoj, të, çë, është në ndryshoj mua bejti Pi që to ma këta nuk bojnë që ashtu që shka mbo ma harë Pse besën Allah u ta konë la Ove zhërë të nga me ma harë të konë Wallahi ka boj Ndojë të dë njëherë I këpa njerë i ka më që i ka më që i ka kriminell Në që të ka thonë Wallah billah Allah i më ta jabë besë Ora të shkatërohet kët farefisi, besa le shkojen në vend. A na ke më përmendë ta rroba dolëzën? A rrobi kur e kam or dikan me rujt, me rujt. Deri në vladin e funit janë shkatëruar? S'ka besën më e thje. E sot dolëzën? Ala pa bëjen pa e thon, të betimit, ha? Të shkonja në afunit e thën. Kjo nuk ka rregull, kjo nuk ka rregull. Shiko, këta shiko, gjithë këto kurtha i kanë bë. E shkata Jaqubi, unë s'dimu me çka më ju ulidh Juve. Po ja la Allahu humbes. Mahet në besën e Allahu جل وعلا. E di se apo dhëstë naçi kjo? Jo. Nuk po dhëstë. Të na dhëzër vë interesi thaj. I vesh levardia. Si mosket levardia ai? Amra ai që bopën Allah, ai që bopën Kur'an, ai që thon, po be je musliman nuk takon. Ku do nuk e lë shejt. Se kit halal ja bën vëzë njerëzit vetës. Apo kit halal ja bën njerëzit vetës. E shkëlet edhe besën Allahu جل وعلا. E shkëlet edhe besën e Allahu subhanahu wa ta'ala alla shkolë e Kur'anit Allahu xhelalu aziz sura nur sura nur lëzo kanë vë disa ajete kanë ardhur në shok i pejgamberit sa sellet pejgamberi sallallahu inkazon gruaneva zinë zoti na rudit s'ka pas dëshmitar pejgamberi sallallahu ju patë dëshmitar s'kam shkaveun çka thon ja s'uajonë ku më jetë dëshmitar s'kam po kjo ka ndodh unë shumë më nejt me këta çka ndodh e sura nur 24 Ka zvitë Allahu ajetë Me qka e ka shuruho vëzër problemi Quhët mulaane, mubahele, malkim Para malkimi vëzër Katër herë bëmbenë Allahi Katër herë bëmbenë Allahi Edhe moshkulli, edhe burri, edhe gruja Të pëstër herë, qka thot? Po shimë thot, burri Pasha Allahi Pasha Allahum Pasha Allahum E pëstë të herë Allahi më malkoft Allahum më malkoft Nëse unë jam të rrejtë Se gruja në teme, se kumpatu bozina Njënë, i gjithi Gruja, kjo gruja akuzuar atash Kjo ban bej këtër herë Pasha Allah, pasha Allah Pasha Allah, pasha Allah Të pesën herë Idhënimi Allah që mbimue në Nësë nësë që jam e pastor Edhe më daher A dhezër, me shkaj ka shuru Allah Problemi kur shka dëshmitar Shka dëshmitar Me bejnë Allah Bej, al a në shkaj këna bo dhezër Në e këna bo bejnë Allah me blej Me shqit, me mashtru dikar Cëm beson mua, unë gjaminës jam Allah Pësë bakë t'i vali, valla billa Po, Allah po ty, valla billa po pësë herë për rejmë Valla, me valla billa për rejmë E shikovezër këta Në fundën herë me qka i lidi Tha, bani ben Allah unë gjellu ala Se kini me maktije Benjamini Ata dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe Ja borxineri si mosane ti dush me pa laço por me e kthi e borxhi ti dush eh, si si ja, me bon ha sininiere cili s'a kur far vlere akripovla se kur a thirt ti borxliere mosanena odo a mdukot n'zgondort i kumdonsha borxha nondor se ti tu mbo mu teci c'oz ti ja afsinieri ma kire po kutli por borx ku i e ku i e ku i e ja ep mosane ti dush me thir shif mimi kon E qka e banë dhe zërë kjo? Kjo e hu besën të njërëzë, e hu besë lidhje, s'ka oma besë t'ikri. Qka banë dhe zërë, pasaj? Pasaj nuk japim borç. Kurës japim hi borç, hinjezin ka matë. Aja, kupton një e keqësit që tu? Ku qon? Dhe zërë, pse për nga meri jonë, shillem, kanë zhitë më martu shumë? Se po nuk më martu shumë, bo zhinohë shumë. Aja, kuptonë dhe zërë? Njështë do halal që ka nuk shpizohet, Çdo hallall që nuk shpithohet, kompenzohet me ha me haram. Çdo një mëse na nuk i jap mi borx njëri tjetrit. Nëse ti dikush është ashi ka zor për borx, edhe ti nuk i jap. Ai çka ban, ai nuk arsyehet të uot kurrë një kredit. Amma ti çati të djue. Sai, nuk po tham atash ka kamera kredit me çefa. Ajë është mesela e çetë. Po vallahi kaplanë, mos kam be, mos këtë bëj me kam çelotë. Kur kush nuk më ia borx. E pse do të thosë çka ka ndodhur? sepse ka hum bestikria. Andaj shikoi Jakubi alayhis salam. Tashu besoive juve. Haj banë beyn Allahin. Edhe me çkaç perfundon Zoti. Ama ka njëherë apo shohën njërin banë beyn Allahu ju lwala, emër Allahu mburtëshmitar, edhe prap, edhe prap, rënë. Nëse e tokova shumë ensive, ku alla kanë baruar, elush Allahu ju lwala që Zoti on te bareke we tala, namun solja të drejtuo me me Kur'an, të drejtuo me mëfjalë të Zotit xhelo xhelalu, amusun Allahu te bareke we tala ç Ramazanin e agjëruar, pjesën e agjëruar, Allahu ta ban qabul pe neve, pjesën që ka bëj, Allahu na e ruan shëndëritin, imanin, takatin, të mbushim këto ditë dhe natë me vepra të mira, disa të kënaqim Allahu جل وعلا و سبحانه و تعالى, që Allahu na mundson që të hyjmë në 10-çin e fundit me xhalet dhe me iman, ata natën e Kadrit, اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين